14. Istoria culturii și civilizației, Patru Roman, de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 149. La mame, la soții, se duc luptătorii să-și arate rănile și ele nu se înfioară, ale număra sau ale căuta cu deamănuntul și tot ele duc de mâncare ostașilor și îmbărbătează. Închid chilimele, în paranteză, Tacitus omic punct, cit punct, șapte Roman 2 paranteza, încheiat notă 1 Fiecare asemenea grup militar operat din inițiativă proprie spontan, fără a ține seama de schema unei tactici globale, însuși șeful grupului nu avea atât funcția de a-i conduce cât de a-i încuraja și îndemna prin exemplul său personal. În acest stadiu tribal, germanii nu cunoșteau noțiunea de disciplină, în sensul în care aceasta exista, în armata romană o vor cunoaște abia după sfârșitul secolului I era noastră, când aristocrația tribală începe să se constituie ca forță politică independentă, nesubordonată adunării războinicilor. Armamentul germanilor era chiar în secolul I era noastră, mult mai rudimentar și mai puțin eficient nu numai decât al romanilor, ci și decât cel al galilor. Fierul în confecționarea armelor era folosit extrem de rar, bronzul era și mai puțin practic în acest scop și foarte costisitor. Armele pe care și le putea procura oricine erau gheoga, praștia, arcul cu săgeți și din secolul III era noastră arma principală, lancia, lungă de frasin, cu vârful ax cuțit călit la foc sau aplicându-i se un vârf de cremene, în paranteză mai rar de fier închit paranteza. Pedestrașii aveau asupra lor și câteva surițe pe care le aruncau de la mare distanță asupra adversarilor cum n-aveau, în paranteză, cu foarte rare excepții, închid paranteza, nici coif, nici platoșe, nici zale, iar scutul singura armă defensivă era dintr-o împletitură deasă de răchită sau cel mult de lemn acoperit cu piele și, eventual, cu o foarte îngustă bordură de fier, în paranteză, și totdeauna pictat în culori vii, închid paranteza. Războinicul trebuia să se țină la distanță, să evite lupta corp la corp. Când fierul a devenit mai ușor de procurat, s-a generalizat folosirea spadei lungi, devenită acum arma principală, cu un singur sau cu două tăișuri, ținută într-o teacă de lemn și atârnată la șold sau purtată în bandulieră. O spadă perfect ascuțită și frumos ornamentată, uneori chiar intarsiată cu aur sau cu argint, era ambiția și mândria războinicului, dar și a meșterului armurier, care nu lucra niciodată două spade la fel. Fiecare om trebuia să-și procure singur armele și singur deprindea mânuirea armelor. În paranteză, de fapt, fiecare tânăr era instruit de către un războinic cu experiență, închid paranteza. Chemarea la arme se făcea fie prin aprinzându-se focuri pe dealuri în locuri știute, fie sunându-se din corn, fie trimițându-se crainici din sat în sat. Războinicii multor neamuri germanice luptau cu bustul gol sau îmbrăcați doar cu o mantie scurtă. Nu aștepta niciodată să fie atacații primii. Modul tipic de a lupta al germanilor era asaltul rapid și violent, azvârlind sulițe și pietre cu praștiile într-o formație alcătuită din pedestrine, având în frunte comandantul și cei mai buni luptători. Gilmele îndeopște, judecând puterea lor, este mai mult în pedestrime și de aceea se și bat amestecați cu lupta călăreților îmbinându-se de plin agerimea pedestrașilor. A te da înapoi pentru a năvăli din nou, ei cred că este mai mult dovadă de judecată decât de frică, închid ghilimele, relatează Tacitus, în paranteză, șase roman, trei, patru, închid paranteza. De fapt, cavaleria germanilor era foarte limitată ca număr și întrecât numai puțin, își puteau procura un cal de luptă, cavaleria se identifica cu nobilimea. Eficiența ei, în paranteză chiar și a cavaleriei, ostrogoților și vizigoților din secolul IV era noastră, închid paranteza, era mai redusă decât a de strimii. Numai în secolul 6 era noastră, popoarele germanice au acordat cavaleriei un rol principal în luptă. La popoarele germanice din perioada invaziilor, armamentul și tactica de luptă prezenta oarecare deosebiri. Cavaleria ostrogotilor era înarmată cu lănci lungi și cu spade, iar pedestrașii cu arcuri, în paranteză în timp ce romanii dispuneau de arcași călări echipați cu cuirașe, închid paranteza. Cu platoșe nu era dotată decât nobilimea ostrogotă și vandalii vor avea în prevalență corpuri de călăreți înarmați cu lance și spadă, în paranteză, dar nu atât de eficienți ca ostrogotii, închid paranteza. În schimb, pedestrașii lor nu erau nici buni arcași, nici buni aruncători de sulițe și la vizigoții din secolul VII, forța principală o constituiau călăreții înarmați cu lănci și sulițe, de foarte costisitoarele coifuri metalice nu dispuneau decât regele și nobilii. Încă din secolul VI, toate aceste trei popoare foloseau mult în luptă arcul cu săgeți pe lângă lance și spadă. Popoarele germanice din nord acordau mai puțină importanță cavaleriei, care la anglosaxoni era de-a dreptul inexistentă. După ce debarcau pe uscat, vikingii se deplasau călări folosind cai găsiți la fața locului, dar când începeau lupta, luptau pe jos. Armele normanzilor erau spada, securea, măciuca, sulița, lancia și arcul cu săgeți. Cu scut erau dotați doar războinicii, dar cu coif și zale, numai regele și căpeteniile. Spada era simbolul demnității omului liber, considerată arma magică prin excelență. Avea lama dreaptă cu vârf și două tăișuri. Vikingul purta la brâu și un cuțit de care nu se despărțea niciodată. În luptă, vikingii se comportau cu o cruzime rară, în acel tip de luptător numit berserker, se scrie băier sâie capa râ, care își provoca starea de furie războinică, bând o băutură preparată cu un alcaloid toxic, psihotrop, Muscarina cu efecte halucinogene, în paranteză, conform rămare.turtner, se scrie pui cu două puncte rt închid paranteza. În rândurile luptătorilor intrau uneori și femei, așa numitele, ghilimele, fecioare cu scuturi, închid ghilimele. În fine, vikingii aveau și fortărețe redutabile. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Fortăreața din. Treleborg se scrie T-R-E-L-L-E-B-O-R-G, în paranteză Danemarca închid paranteza, datând din secolul 10 cu anexele ei, acopera la un loc o suprafață de 7 hectare. În tăritura principală era înconjurată de o incintă circulară, înaltă de 6 metri și lată la bază de 17 metri, cu patru ieșiri în direcția celor patru puncte cardinale, care se închideau cu porți masive de lemn și cu un șanț de apărare lată de 18 metri și adânc de 4 metri. Un plan asemănător avea fortăreața dintre cele explorate de arheologi din Agersborg, se scrie A, G, G, E, R, S, B, O, R, G și Fircat, se scrie F, Y, R, K, A, T, în paranteză, Iutlanda, închid paranteza, încheiat, notă 1. Francii, în sfârșit, aveau un stil de luptă propriu. Luptătorul franc, tipic, era pe destrașul, fără lance sau ar cu săgeți, înarmat cu spadă și o secure cu două tăișuri și cu mânerul de lemn foarte scurt pe care, la semnalul comandantului, o aruncau de la distanță cu putere asupra inamicului, semănând groază în rândurile lui. Dintre popoarele germanice din epoca migrației, cei mai brutali și mai temuți erau francii și longobarzii. Figură pagina 151 Reprezintă războinici din epoca lui Carol cel Mare, reconstituiri după miniaturi din manuscrise carolingiene, Muzeul Artileriei Paris. Încheiat figură Figură, pagina 151 Reprezintă coifuri și un scut din perioada Evului Mediu-Timpuriu, reconstituiri după miniaturi din secolul 9, Muzeul Artileriei Paris. Încheiat figură Alimentația, locuințele și îmbrăcămintea Terciul din făină de grâu, orz sau secară și lipia coaptă pe pietrele încinse din vatră erau obișnuite în alimentația vechilor germani, după care, ghilimele, hrana lor consta mai ales din lapte, brânză și carne, închid ghilimele, ne informează Cezar. Iar tacitus, ghilimele, mâncările lor nu sunt de multe feluri, poame, pădurețe, vânat proaspăt sau lapte acru, Poamea și-o a fără multă gătire și fără dressuri. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Cezar, lui mic, omic, câmic, punct, cit. 4 roman, 1, 6 roman, 22. Tacitus, lui mic, omic, câmic, punct, cit. 23. Încheiat notă 1. Posibilitățile locale erau firește cele care hotărau prevalența unora sau altor elemente în regimul alimentar. Vânatul bogat era asigurat de pădurile întinse, în timp ce pentru germanii care locuiau în regiunile de coastă, hrana substanțială o furnizau pescuitul și ouăle păsărilor acvatice. Se consuma carnea păsărilor de curte, carnea de oaie și în special de porc, în paranteză, iar cea de cal numai la ospețele sacrificiale, închid paranteza, conservată pe timp de iarnă sărată sau afumată. Laptele de vacă sau de capră, băut de preferință acru, servea și la pregătirea brânzei și untului. Ouăle păsărilor de curte erau un aliment foarte prețuit. Zarzavaturile aveau puțină căutare. Fructe, doar mere mici sălbatice, în paranteză, pomii fructiferi și vița de vie, au fost introduși în Germania, cum am spus de romani, închid paranteza. Miera, singura substanță zaharoasă în tot decursul evului mediu, era foarte căutată în deosebi pentru pregătirea hidromelului. Berea era pregătită din cereale în primul rând din orz. În procesul de fermentație îi se adăuga o plantă sălbatică coada șoricelului, pentru a-i da un gust ușor amărui. În paranteză, hameiul va fi folosit mai târziu în pregătirea berii de către călugări din mănăstiri, închid paranteza. Berea și hidromelul, amestec de miere și apă, fiert și pus la fermentat, erau băute numai la ocazii în familie, la adunările comunității sau la... Sărbători, după actul sacrificiului în decursul ospețelor care urmau. În aceste ocazii, cupele confecționate din coarne de bou treceau de la un comesean la altul, după un anumit ritual. Aflăm de la cezar că germanii nu erau deloc temperați la băutură, ospețele se terminau adeseori cu certuri, încăirări și chiar omucideri. Faptul nu trebuie totuși exagerat. Adevărul este că aceste băuturi amețitoare aveau, prin însăși forma și împrejurările în care erau consumate, și un sens simbolic de solidaritate a membrilor comunității. În viața de fiecare zi, germanii erau destul de cumpătați, de sobri și puțin pretențioși. În timpul lui Cezar, locuința tipică a vechilor germani se prezenta sub forma de colibă ovală, largă de 2-3 metri, făcută din pari înfipți în pământ și cu acoperișul de trestie sau stuf, coborând până la pământ. Aceasta este forma cea mai primitivă de casă cunoscută pe continentul nostru. În paranteză, conform e NAC, închid paranteza. Nici spre sfârșitul secolului I era noastră, casele germanilor nu vor fi nici din piatră, nici din cărămizi, ci numai din lemn nefasonat, alcătuind pereții pe alocuri tencuiți cu lut. Casa avea la început o singură încăpere, în care se afla și vatra în centru, iar cuptorul într-un colț. Mai târziu... Cuptorul a fost trecut într-o a doua încăpere din față de venită bucătărie. Ca mobilier, bănci de-a lungul pereților pentru șezut și dormit, o rudimentară masă demontabilă și un scaun rezervat numai persoanelor de vază care intrau în casă. Nu lipseau, bineînțeles, vasele de teracotă și de lemn, moara de măcinat și războiul vertical de țesut. Proviziile pentru iarnă erau păstrate în gropi, gilimele peste care pun gunoi mult. Închid gilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Puncte puncte căci asemenea locuri moaie asprimea gerului și când vine dușmanul, el pustiește numai cele de afară, dar cele ascunse și îngropate, ori nu le știe, ori scapă de dânsul tocmai fiindcă trebuie să le caute. Închid ghilimele, în paranteză, tacitus l mic omic. Mic, punct, cit punct 163, închid paranteza. Încheat notă 1. Casele erau risipite la o bună distanță una de alta pentru ca, în felul acesta, fiecare familie să-și asigure o anumită suprafață de teren propriu. Romanii au fost surprinși constatând că germanii, ghilimele, nu suferă nici casele să fie una lângă alta, ci stau despărțiți și risipiți, după cum le-a plăcut un izvor, un câmp ori o pădurice. Satele nu le așează ca noi, să-și înșire casele și să le lipească una de alta, fiecare își lasă loc în casei, ori ca pază împotriva primejdiei de foc, ori că nu se pricep a clădi. Închid chilimele, scrie Tacitus. Dar începând din secolele 2-3, germanii vor avea casele adunate apropiate în adevărate sate, case dislocate în mod neregulat sau rânduite de-a lungul unui drum sau concentrate circular în jurul unei piețe. Orașe însă adevărate orașe nu existau. Ca îmbrăcăminte în secolul 1 era noastră, Germanii, cel puțin unele triburi, mai purtau încă ghilimele și piei de fiare, închid pe care ghilimele, după cele jupoaie, împestrițează blănurile cu bucăți de piei de la alte tihănii, închid ghilimele, în paranteză Tacitus loc. Cit. 17 roman 1, închid paranteza. Dar veșmintele lor obișnuite erau confecționate din lâna numeroaselor turme de oi, să țesută și tratată în așa fel încât stofa rezultată era extrem de rezistentă. S-au descoperit în sicrie, scobite, în trunchiuri de copac, costume întregi bărbătești și femeiești, cele mai vechi costume din lume cunoscute până azi. Bărbații purtau un fel de cazacă de bluză de lână cu mâneci largi, închisă la gât strânsă la mijloc, cu o cingătoare și lungă până la o palmă deasupra genunchilor. Peste aceasta o manta pe umeri, fără mâneci și prinsă în față cu o copcă sau o cataramă. Peste cap o bonetă înaltă, un fel de căciulă, iar în picioare încălțări făcute dintr-o bucată de piele, înfășurând laba piciorului și legată cu o curea. În secolul II era noastră, în paranteză, dacă nu chiar înainte, închid paranteza, germanii purtau asemenea galilor și pantaloni lungi până sub genunchi, până la gleznă. Gamba era îmbrăcată într-un ciorap de lână sau era înfășurată în moletiere de lână. Ghilimele, portul femeilor este la fel cu al bărbaților, numai că ele se îmbracă destul de des cu veșminte de in, pe care le învârstează cu roșu. Închid ghilimele, în paranteză punct 17 roman, 2 închid paranteza. Îmbrăcămintea femeii era simplă. O cămașă cu mâneci scurte, strânsă la mijloc cu un cordon în dungi colorate și cu capetele terminate cu ciucuri, și o fustă largă, încute și lungă până la glezne. Pe monumentele romane, unele femei germane sunt reprezentate purtând o cămașă fără mâneci, prinsă cu câte o agrafă pe fiecare umăr și cu două cordoane, unul pe talie, celălalt sub sân. Ansamblul era completat, la fel ca la bărbați, de o manta lungă de lână. Țăsăturile de in vopsite în culori vii erau preferate nu numai de femei, ci, în paranteză mai târziu închid paranteza, și de bărbați. În perioada migrațiilor, cadrul vieții materiale este evident diferit și, de asta dată, informațiile cele mai ample literare și arheologice pe care le deținem sunt cele relative la germanii nordici la Vikingi. În zona orașului Hedebi, săpăturile arheologice au scos la iveală străzi pavate cu trunchiuri de copaci, de-a lungul cărora erau înșirate case rectangulare, lungi de 15-20 metri, cu pereții din stâlpi înfipți în pământ și tencuiți cu lut. Printre aceste case mari, fiecare locuită de câte o familie întreagă cu servitorii ei, erau răspândite în colibe pe jumătate în pământ tot felul de mici ateliere casnice, depozite de alimente, etc., la marginea orașului, două clădiri lungi de 35 metri serveau una de reședință a căpetenii, cealaltă de sanctuar și totodată de adunare a locuitorilor orașului și probabil ai ținutului. La țară, fermele, în paranteză scalii, se scrie s capa a cu accent ascuțit l închid paranteza, prezentau același tip de arhitectură. La capetele clădirii, pe o temelie solidă de lespes de piatră, două creste triunghiulare susțineau acoperișul, făcut dintr-un strat de coș de mesteacăn, acoperit cu turbă. În interior, acoperișul se sprijinea pe două rânduri de stâlpi de lemn, de jur împrejurul pereților din trunchiuri de copaci erau băncile acoperite cu blănuri pentru dormit, în mijloc scaunele și mesele pliante erau așezate în jurul vetrei. În fața intrării în fundul încăperii într-un colț întunecat în care nu pătrundea decât godii, șeful cinții și totodată sacerdot era sanctuarul cu statuia idolului sculptat în lemn, iar în jurul casei erau felurite construcții anexe, în paranteză, bucătării, cămări pentru provizii, cuptoare de pâine, încăperi pentru un băiat, șura de fân, grajduri, staule, închid paranteza. Se pare că vichingii luau două mese pe zi, dimineața și seara. Resturile menajere descoperite la HDB dau indicații asupra regimului alimentar al vikingilor. Cereale, în paranteză orz, secară, grâu, hamei, după regiuni, închid paranteza, carne, în paranteză de păsări, de porc, de vită, de oaie, de cal, închid paranteza, și fructe, în paranteză nuci, alune, mere, cireșe, struguri sălbatici, închid paranteza consumau mult fiertură din făină de orz și un fel de pâine din făină de secară necernută. Legumele erau coapte în spuză, învelite în frunze de copac, carnea era consumată fiertă sau prăjită pe lespezi de piatră încinse. În zonele de pădure, vânatul cerb, mistreț, urs, ren, bizon, iepure, furniza de asemenea o alimentație substanțială. Peștele era în anumite regiuni un aliment de bază, deosebi heringul, proaspăt sau uscat. Foarte obișnuită era conservarea cărnii prin sărare, iar gropile în care din iarnă se depozita gheața și unde se păstra tot anul erau bune ghilimele congelatoare, închid ghilimele. În timpuri grele de foamete, oamenii nordului se hrăneau și cu alge marine, cu licheni sau cu coajă uscată și pisată de mesteacăn din care făceau o pâine neagră. Vichingii erau și reputați băutori de bere foarte ușoară, în paranteză ol, închid paranteza, sau din cu o gradație alcoolică ridicată, în paranteză bior, se scrie b -j -o (r) rr închid paranteza, de hidromel, în paranteză miodr, -r, se scrie mjo-dr, închid paranteza, și de vin, care însă fiind un produs rar de import, putea fi consumat numai la mari ocazii. Pe lângă regimul alimentar variat și echilibrat, vigoarea rasei era asigurată și de atenția neobișnuită pentru acele timpuri pe care vikingii o acordau igienei corporale. Atât la oraș cât și la țară, aproape fiecare casă își avea amenajată o încăpere de îmbăiat, oricât de rudimentară. Vichingii se îmbăiau în fiecare sâmbătă, frecându-se cu frunze de mesteacăn, în paranteză care conțin o substanță spumoasă, închid paranteza, purtau îmbrăcămintea totdeauna curată, vezi notă 1. Citesc notă 1, pe care femeile lor o spălau mai întâi în lichidul bogat în amonia calurinei de vacă. În Norvegia veche, ziua de sâmbătă era numită ghilimele ziua spălării cu leșie. Închid în paranteză, la o gardagăr, se scrie l -a u g a r d a g r închid paranteza, încheiat notă 1. Oamenii, ospitalieri și sociabili vikingilor le plăcea să se întrunească în serile lungi de iarnă, să recite legende din Eda sau să asculte povestirea unei saga. Practicau cu pasiune și sporturile, alergarea în notul, schiul, luptele. Adunările de primăvară ale singului erau și un prilej de competiții sportive urmărite de toți cu viu interes. În paranteză conform fumare râmic.durand. Închid paranteza. Figură, pagina 153. Reprezintă o casă. Casă vikingă în paranteză locuință pentru mai multe familii, închid paranteza, reconstituire fidelă. Treleborg, se scrie târâie, lâlâie, b-o-r-g. Danemarca, încheiat figură. Figură, pagina 155. Reprezintă femei anglo-saxone, torcând și țesând, după un manuscris anglo-saxon din secolul XI. Încheiat figură. Figură, pagina 157. Reprezintă un pat din secolul X, după o miniatură din epocă, Biblioteca Națională Paris. Încheiat, figură. Viața familiei. În opiniile autorilor antici despre germani, în paranteză, în special la Cezar, Tacitus și am, Marcelinus. închid paranteza, sentimentele de admirație se împlătesc cu cele de dispreț, de îngrijorare și de-a dreptul de teamă. Ghilimele, germanii sunt de statură foarte înaltă, iar curajul și îndemânarea lor în luptă sunt de necrezut. Închid ghilimele. Galii înșiși spuneau că ghilimele n-au putut înfrunta nici măcar înfățișarea lor înspăimutatoare și privirile lor străpungătoare. Închid ghilimele, scrie cezar. Germanii sunt de dați ghilimele trândăviei și beției certurilor și încăierărilor, închid ghilimele, au ghilimele ochii fioroși și albaștri, plete roșcate, trupuri înalte și numai la năvală bune, închid ghilimele, notează Tacitus, care pe de altă parte nu își ascunde prețuirea și admirația pentru vitegia, spiritul și solidaritatea de sacrificiu precum și pentru alte calități morale. Ghilimele: Niciun alt popor nu se dedă cu mai multă patimă o spețelor și plăcerilor o A nu primi pe cineva în casă, oricine ar fi acela, e o fără de lege. Fiecare, după cum îi dă mâna, își primește oaspetele cu masa întinsă. Închid ghilimele. Iar ghilimele: A da bani cu dobândă și a lua camată e ceva neștiut. Închid ghilimele. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cezar, omic -mic, punct, cit. Punct, cartea 1, capitolul 39. Tacitus da, omic. punct, Cit. Punct, 4 Roman, 15 Roman, 1, 18 Roman, 1, 20 Roman, 2, 21 Roman, 2, 22 Roman, 1, 26 Roman, 1. Încheiat. Notă 1. Legăturile de familie și simțul onoarei familiei erau foarte puternice. La nașterea unui copil, tatăl îl lua în brațe, îl înălța cu un gest solemn, semn că îl recunoștea ca fiul său, îl stropea cu apă și îi dădea un nume. Acesta era un nume al unuia din membrii decedați, ai familiei, prin ceea ce trecutul familiei se lega simbolic de prezentul și de viitorul ei. Copiii oamenilor liberi erau crescuți la un loc cu fiii nobililor, fără nicio discriminare de clasă. La vârsta de 15 ani, tânărul era socotit apt pentru serviciul militar. În cadrul unei ceremonii, în fața adunării războinicilor, el primea sulița și scutul. Educația tinerilor era foarte sobră. Ghilimele de mici se deprind cu viața obositoare și a nevoioasă. Cei care și-au păstrat castitatea mai multă vreme se bucură de mare stimă printre ailor. Germanii cred că, din cauza aceasta, unii cresc mai înalți, iar alții devin mai puternici și cu nervi mai tari, închid ghilimele remarcă Cezar. În paranteză, l-mic, o mic, -mic, punct, cit, punct, șase, roman, 21 închid paranteza. Și după el, tacitus, ghilimele, dragostea tinerilor târziu începe și de aceea bărbăția lor nu se istovește, închid ghilimele, în paranteză, l-mic, o mic, -mic, punct, cit, punct, 22 închid paranteza. În continuare, Tacitus, criticând implicit viața romanilor, îi elogiază pe germani pentru că ghilimele, la dâns și căsniciile sunt aspre și în nicio altă privință n-ai putea să-l mai mult în ravurile lor, căci aproape numai ei dintre barbari se mulțumesc cu o femeie. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Loc.cit.18.1, iar mai departe, ghilimele, femeile trăiesc îngrădite în curăția lor. Preacurviile sunt foarte putine și pedepsa lor, lăsată în seamă bărbatului, se dă pe loc. Cu părul tăiat și în pielea goală, bărbatul o alungă pe femeie din casă, sub ochii rudelor și o poartă în bătăi prin tot satul. Închid chilimele, în paranteză, 19 roman, 1, închid paranteza, încheiat, notă 1. Vechiul obicei al răpirii Miresei, un mod simbolic de a marca eliberarea de legăturile cu familia ei și intrarea într-o nouă familie mai persista, dar păstrând același sens sub forma contractului matrimonial. Tânărul ducea tatălui fetei din partea sa și a familiei lui daruri care reprezentau ghilimele prețul de cumpărare, închid ghilimele a Miresei, de obicei o pereche de boi, un cal cu hamurile, apoi un scut, o suriță și o spadă. Fără plata acestui ghilimele preț de cumpărare închit gilimele ghilimele, actul căsătoriei nu era valabil din punct de vedere juridic. Tânărul primea și el de la soția lui în dar un rând de arme. În felul acesta, interpretează cu admirație Tacitus Veznotă 2, soției ghilimele îi se vestește prin chiar acest început sărbătoresc al căsătoriei că ea vine soață ostenelilor și primeștiilor. Bărbatului că e gata să rapde și să cuteze același lucru în timp de pace, același în timp de război. Închid chilimele. Citesc notă 2. .cit 18 roman 3. Încheiat Nota 2. După căsătorie, bunurile soților erau administrate împreună, dar ca proprietăți distincte, încât, în caz de desfacere a căsătoriei, bunurile patrimoniale repeneau familiilor celor doi soți. Femeia era prezentă uneori și pe câmpul de luptă, dar niciodată în viața politică a tribului. În schimb, ei îi reveneau toate sarcinile gospodăriei, inclusiv confecționarea îmbrăcămintei, a încălțămintei și a veselei de ceramică. Ea era cea care se îngrijea și de sănătatea membrilor familiei, cunoscând efectele plantelor medicinale. Gilimele, ba, germanii mai cred că femeile au în ele ceva sfânt și profetic și nici le disprețuiesc sfaturile, nici le nesocotesc răspunsurile, închid ghilimele, cum era, de pildă, ghilimele Veleda, care a fost multă vreme socotită zeiță la foarte mulți din trânsii, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1, Tacitus, loc. Cit. 8 Roman 2, încheiat notă 1.